не взятого на щит міста. З таким настроєм люди виборюють собі ім'я, достаток, високу посаду. Чому Андрій Хаблак має відставати від інших? Із старомодних принципів? Дружина має рацію. Ми дуже незатишно влаштовані, щоб навіть у дрібницях боронити особистість. Інший живе, наче гриб у теплиці, і то пасує на кожнім кроці перед сильними світу його. Так сказала Марта, і вона має рацію. Це лише вночі все видається страшним, трагічним. А розвидниця, самий дріб'язок, не вартий уваги. Він мовив дружині за сніданком. Все думаю про того диявольського цуцика. Якось ніякого брехати. Ніби через квартиру підлабузнююсь до редактора. Легко, трохи жартома, сказав. Не обмовившись і словом про чорну прірву, куди так легко скотити. Стільки ступи перший хибний крок. Ти можеш вважати мене обивателькою. Вам, чоловікам, легко пишатися своїми чеснотами, а в жіночих руках домашні вогнище, образно кажучи. Андрій Сидорович здивувався з Мартиної розважливості, і на серці в нього потепліло. Але я думаю, що за будь-яких умов треба обстоювати великі принципи. Для дрібниць ми ще справді зовсім не влаштовані а в цивілізованім світі проста людина змушена поступатися частиною особистості. Без цих жертв неможливе співжиття. До них усі звикли, ніхто не дивується. Він же занадто наївний. Хіба не соромно буде комусь признати, що позбувся гарної посади і не отримав райцентрі квартири через шолудивого редакторового песика? Не соромилися ж генії хвалити недолугі вірші ремісників. Бо ремісники мстиві. Гуляй вітер, судячи з усього, звичайнісінький ремісник у житті. Навіщо ж тобі вдавати себе, хто знає куцяців? котре повторює він ці слова, насолоджуючись їхньою логічністю і тверезістю. Ось сидять поруч нього на лаві під шовковицею четверо колег. Хіба вони такі вже кришталево чисті? Дзяцько стелиться перед редактором аж гидко хвилинами, на що вже він хаблак терплячий. Василь Молохва перейшов на братове бухгалтерське місце, аби легше влаштуватись, коли район ліквідують. Гужва, ну, це ще зелений, але теж не без хитрощів хлопець, знайде, як повестися, зайвим словом не обмовиться. Ніхто собі не ворог. Звичайно, Іван Кирилович і інший по-справжньому чесний та принциповий, нікого не боїться, ні до кого не підлещується. Але загатний велика людина, що випадково потрапила в Терехівку, нехаблакові на нього рівнятися. Загатний може дозволити собі чесність та принциповість, та й діти в Івана Кириловича не плачуть. Ось він заходить у двір редакції, високий, ставний, серйозний. Хаблакові на 17 років та іноді... Наважишся помріяти і бачиш себе хоч трошечки схожим на загатного. Цікаво, що скаже секретар про його нарис? Редактора зранку не буде, отож тільки через роки Івана Кириловича, звісно, доведеться дещо підправити навіть самому «Гуляй вітру» секретар іноді вказує на стилистичні недоречності. А тут перший нарис хвилюється, ніби перед державним екзаменом. Хабла кламає довгі білі пальці і заходить до редакції, пропустивши перед собою усіх своїх колег. Пропахлі чітіновим димом кабінети, сьогодні вже не храм, на порозі якого хочеться зняти капелюх. Він прийшов сюди тільки служити. Слава лаху, згадка про нарис хоч на часину розвіяла тяжкі думи про редакторового цуцика, щоб йому вночі вуха миші від'їли. Товаришо Хаблак вабриється в своїх паперах загатний. Тут заплановано вашого нариса? Прошу на конвейер. А ви вже знаєте подальшу долю всіх моїх героїв. Тільки Андрія Сидоровича я поки що обминув і маю рацію. Шануючи свою прихильність до строгої документальності, не хотів підсовувати неперевірених даних. Хаблак не належить до тих людей, що плавають на поверхні і помітні здаля. Тихо пірнув він у провінційній хащі, у глухомань, з перспективою непомітно зажити пенсії, коли б не журналістка братія. Якомусь районному газетяреві трапився вдячний матеріал, він і прославив товариша Хаблака на всю область.